Jaure urogeita garren urteko abenduaren 16an Santiago txoko ermitako aldarean zegoen larogei santimetroko egurrezko Santiago apostolaren irudi bat lapurtu egin zuten. Ama 14. mendekoa zen eta Compostelako katedralean dagoenaren antzekoa diotenez. Arkoiauzoko baiestenea baserriko jabeak Santiago txoko ermitaren zaindariaz ziren garaiartan eta gauetan Santiagoren egurrezko irudi baliotsura etxera eraman izuten lapurretak ekibiteko. Baina gaur duela 33 urte, abenduaren 16 bertan utzi zuten gauez eta lapurrak Santiago txoko ermita sartu ziren atea puskatuz. Polizia ikerketa luzeak egin ziren arren, inoiz etzen argitu Santiagoko egurrezko irudiarekin zer gertatu zen.